Și sufletul, ți era. și sufletul ți era deschis și atât de clar Încât eu niciodată nu am putut să intru Am căutat cărarea îngustă, trecerea înaltă și dificilă Dar spre sufletul tău duceau drumuri largi Am pregătit scara, visam ziduri înalte veghindu-ți sufletul dar sufletul tău era fără de pază de ziduri și zidiri. Am căutat ușa îngustă și joasă, dar sufletul tău, de clar ce era, nu avea intrare. Autor Pedro Salinas Lectura Maia Martin